الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله التويبين وعلى أصحابه يجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الافلام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم <تصفيق> لا محكي سورة لارین موسی سوره تباره او د دې سورته نوم دي سوره آل عمران بقرہ خواتوې د قیامت د سبوت په اړه د بن اسرائیل د حالات په پسې سلسله کې خدای پاک د بقرې بیان کړو د موسی علی السلام یولیا معجزہ سرګندشي وو مداري سورته نوم سوره بقرہ قدینم سورتی سورت سوره آل عمران امران سب ده ایسا علیه سلام ده مور ده ترفه ده نیکنون ده نو ده که ده ایسا بیان ده او داغه ده مور او ده نیاه وده وجن داغه امران پا مناصبت کی وده سورت نوم ده سورت آل امران ده امران ده اولاد بیان ده ده لی رنبی عام بحث ده یهودیان و صرف او یهودیان محکم دلی عیسی علی السلام نه لکه عیسی علی السلام موسی علی السلام انزل الصو درسل وقاله محکم دنیا تر عالم نه يهوديان په خواني قام نه درست عیسی علی السلام نه عیسی علی السلام او د موسی علی السلام په مینس کې سلو پیغمبران تیر شول هغه ټول ته د بني اسرائيلو پیغمبران وای عیسی علی السلام اخری پیغمبر د بني اسرائيل یهودیان مخکیدی ور پسې سایان دي دا صورت سورته عام ده یهودیان سره خبره وي یهودیان باندې خدای پینځه سلوې خنامات او احسانات کړو هواغینا شکرې کړي وي خدای پاک پینځه سلوې مصیبتونو او غمونو او اذربونو مونږه دي کړو دی سورته د ایسایانو سره بحث د ایسایانو بحث بواره د ایسایانو دلیل چې عیسی علی سلام ته کړوي یا د خدای په نام سره الیاذ بالله العظیم دی ام سوره مبارکه دا غی بیان دی دا غی د محاسبه پلان دی او دا غی د خبر او جواب دی او دا خدای د توحید ترابلنه دا چې د یو خدای عبادت هغه خدای چې نزوی لري نه مرګی لري او نه شریک لري تاسو ځانته بنیادی طور سره توحید پر اساس قام ماي هغه د شرک خبره مخلوق تا دخده زیوان او مخلوق تا سره سرا برابر گنه نو دیکی د دی عیسایان و سرا باس یهودیان مخکیونو داغی متعلق سورتم مخکرانه او عیسایان بیم نمبرونو داغی متعلق سورت بیم نمبر او تقریباً سا وشپاک سا او ای کدوسا و اشپکشتا ایتونو او سلو ایخ کو گانه او دیکی دوسا و آیتونو دیو شل رو کو گانه لا صورتت پسرکې د کتاب ځ کورو لیکل کتاب او دا ربهې مبارک کتاب دی چې ب ش کوبي شوي بی دی دی کې د پرزگارانو د حدایت اوتونکو د پاارفرې د هدایتلارې او نه خیرا للی دي ددي سورت پس کې به کتاب زی کورو نه هوله انځل علیک کتاب من حیت او محکماتهنمل کتاب او د نزل علیک الکتاب بالحق غری صورت نموه کی سورته فاتحه په آخر کې مسلمانان سوال کړي احدن الصراط المستقیم فلا هدایت کی منتدلاره بابا دانګر مانزه کیو ایتنه امام یې ارمانزه کیو راکات کې اهدنا س... ذک هدایت دخل پاک په فضل کیږي دان پاک دانان په بل سلام خالص کفای په فضل قابل خلک وای د کالج استادان وای تا خانو مالکان وای هغ به پهکن د سری ځکه خدای پاک ورته دایت نه کوی نو خدای پاک د هدایت لارممون ته پاړوندي صورت ی خوودله ځ لیکل کتاب د لاری بې اودلل متقین که هدایت وواړه نه هدایت دا کتاب دی دا منزه کې چې ووا خدای هدایت راتو کې دا کتاب رالیلی دی که نهځ کتاب کې چې سدی دا د هدایتلارري دي ځای ک چې کممه حقا پیداده د دغه صحی دې کې چې کوم باطله عقیده ذکر شي دغه باطله قرآن شریف کې چې ټول عقيدي بیان دی بزدقه عقیده لري لذينا خالي فاقې نما نو تاسو هم زو ان کې د ہدایات کتاب لمخه توري د خبره را کتاب بیان کړ خپلته یو نخا بیان کړه دغه هدایت دی چې د پخواو هدایتو تیخ هم کوي په خپله زمانه کې چې کوم تاتو او پ خپله زمانه کې چیننجلو ناغه اوریتونونه دی د دا سنااشنا خبره نه ده دد هدایت د پا همیشه پې غبران را لګری د او کتابونه رالیګلووي هر زمانه کې دا سرسلله د پی را روانه ده اوپلپل کتابونهاخې کې دا پې غبر دی او د د خکلی کتاب دی دال دا, دا تیخ دا موجوده توراته او انجیل دا قابل اتوار نه دا رد و دی او بدل شيوي دي او هغه اصل جبا کې راشتنه ټول یسایانو ته په مقدس مکی ووایه چې هغه کوم کتاب چې په یسا علی السلام پر وړاندې کړو هغه کتاب هغه جبا کې راټاو خای نشته په مقدس مکی دا ټول ترجمې دي انګریزی ترجمه دا یونانی ترجمه دا اردو ترجمه دا پښتو ترجمه دا چې ګوره پخ مختص مکه چې یو کتاب په خپلې ژبه کې مخصوص دی غزمو قرآن شریف قرآن شریف په عربی کې نازل دی او عربی کې به تر قیامت پورې وي نه توا په خپلې ژبه کې انجیل نو ترجمې مختلفو خلکو لیکلي دي ترجمو کې ګډوډ کړي سفران یې سره درست دا سه حاضرې کړې دي چې تاسو به او ما سه کتابونه پک چاپ شي وي دي هغه اگر او نه هغه غړې نو چه قرآن شریف ریشتونه وي پخوانو کتابونو تنو هغه سری کتابونو ته موجوده او تا نه خدي تیر صورت کې د ادم عليه السلام د پیدائش بیان او کتاب ته یاد ویسقنا لل خلیفہ ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ ز پس مکه کې یو نه یې پیدا کوم ادم عليه السلام پیدا شه دې صورت کې بدی سلام السلام د پیدائش بیان او د نړۍ او مناسباتم دی آدم علی سلام دی پلار او به مور او عیسی علی سلام دی پلار کی عیسیان دا وای چې اخر پلار یې سونکو څنګه به پیدا کیند نو یزانه اورو آدم علی سلام فطاس منې هغه ته وګوره هغه څنګه دی پلار او به پیدا کید یو پلار ناشنې چني دې سری او کدا ناشنا نشنه پلار ني مور نو خدای پاک به پدې پا ضرورت کیو وای ኢسایا وتا ኢسایا نیسا السلام ته خدای زی وی انا یانو بنه زما یو دوست دی او پادری نه تاسو کو ناراته تا غوی چې ኢسایا علی السلام نو خدای زی ولې دی په تاسو مسلمانانو مې چپلارې نهونه نه چپلارې نه نه پلار به اسوکی ما غو نه بل سوکی ديش ما ورته و خندل ما خدړه به مې چپلار د نړی به چرګې پلار څوک د نړی به واه پلار څوک آدم علی السلام ورته نه دی نو چې د کوم پلار نه هغه به د خدای زی وي او یعیسع علی السلام تک راځي وي او په دې قاعده الله عز وجل می ختم د خدای وروه هغه هم د خدای وروه او چرګې هم د خدای وروه نو بس قلی وا ظلا زکتی او دین kada akal aw din sanif fitratna khilafi د isyanu ma د ایسایان چې خلق ایسایان کوي د دین په حقانيته نشي کولای نه د دین سره حقیقتسته ځکه مر دین هغه څوک هدایت کول نشي په دا بل ډوړې کوي فزړو کمولونو واسکتونو فزړو غنمونو په داروګانو په خسته او خوځو پدریان ولاری ته کسپینی نه پرېطور خلق الله سره کاږي د دې یو جوړه ده کډېر ښکاږی لګټه هله کې بځای را خلک ټیکې شرمنه دارنه په ولاړه دغه خلک ې چېګوره کې زهر دررکي نو کمبل در خو ب کې ډبلډړی او ړی کمبلی او زړی غ نام فقییده به در نوور هغ خو پختپله غې هغیوي چې دا نور هم وي نوپان چاپ دبل دوډو دو نه ش او د چاپ ضررو کمبلنو او د چاپ په داروګانو د چا په درغو او د چاپ پ. دیته یخوا ووي تبلیغ نووي تبلیغ دیته ووي چې ددين یو عضولوي حقیقت وي. اغه سړی تا او فيه شي په هغه یو اخواړه چې په پیسو یو سړی دوه کې په پیسو ډوړه هسپتال ته در پرسی بزي کم سړی چې فټوړه باندې خپل عقیده بدلای دا د سپینه زیات خاو زکه د دې مثال د سپینه ډوړه د ورواچو نه ولا کې ور پرسي وې دي دلته مال یو عیسائی چارواست خان چې الکو د بونی راو د صف د شو الکه دا یواله ما سره امداد کاونو دا د ورجړي خلکو بس غریب سړي نه مایه چې پیسې درک نه تبسي ساي شي سالک کمیونست سال نه پیسې درک غریب کمیونست شي هغه کبل د يهوديانو بل به یهودی شي نه توخسته نه سره نه ته اوس په هغه نه پیسې سره انجیل و ما را کده انجیل څه درک نه دي نکته کته نه چې پکې دی وانه دا کټ انجیل کې تصویرونه دي لجبرئیل علیہ السلام دا ملائکہ تصویر نہ دی وذار مزارے جوڑائی دا رقصو کتابوں کی چیز سی نہ ما ائے دا تصویر دا سچھی لینڈ لیکلی نیو پیدا دا عیسی علیہ السلام دا غبت دا مریم بی بی تصویرے آ دا نہ ماوی دار استیا دی وی نہ زمانہ کے کیمرے چرتا نہ افغانستان جان تک اڑکی دین ہینہ فوٹو بس نہ ما یہ چتو پختہ ل دا عقیدہ لرے کہ کتاب کی تصویرونه دی علاوهم دروغ دی دا په فاخه کې امرې نه دی دا تصویر کومه نه نه چې دا دی دا، چې او کتاب کې په خپل حقيقه تصویرونه د هغه نه لري نو ته دا نو ته به په خپل لا حرمونه چې کومه هستی سایه مائده کتابونه او په فرق باندې نه دی دله دا خلک ټکه شان غریزي په دې دا نو پس سر په ډول ورو او سر په درګه نو خله دغه مطلب دغه تخې ده حضور زمانہ کی موسی دکه دغه د فرغینا مخکدی نو دا یعربک یا والا کدا ری تنجران وای قخایا منو اسودیا رب سره داغه او د دا سعودیا رب لیا دا وای یډنال یمن سره متصله نو نجران کی وسایانو زوی بحث لراغل غ حضور پاک لا کسانو د شپیتو کسانو مشران سرلسو ها د سرلسو سرداران بیا اخیره درې کسانو او د درې یوم شورو پاکی پادری وی لار پادری دا هغه بحث یې هغه ورته و چې هغه د انسان سلام الله او ادم باندې چې هغه به خلق چې ستاسو پور کې سړي مې مغرب شي ادم باندې هغه د خلکو د جوړو در ټول او پیغمبر په خپل معجزي ورکه خوره خو نه نه نه دی نغه بحث په درتو يم چې هغه او قرآن شریف ستا جها برکره زه دا کوم کې پران شریف چون کدا ما کتاب دی نو دی وتا ته حق مذب خي او باطل بدرته دا بناشنا نه غنه چیکنیار پران شریف دی د ما سب د بنیاد د مذب ما سب بری کتاب نو دی کې وتا ته غلط مزف خي دا مزف د جنال خي سړی ته ستا بکم د جنته لري ستا عقيده ورسي ستا غلط او باتیں بازار پکې نیکان خلک بازار ته خیابانا نو په دې باندې خپګې کوم د چاند ملو ځکه قرآن شریف دا غینو مې خپل بټ بند او خطا وخه چې سړی بدونه پریچې دی نو دی ور ځان څنګه پکې چې زه او د ګړې تمیز نه کین نو ته څنګه خشبه خو زه اخره قرآن شریف دا بیان قرآن شریف دېون دې چې سړی اخري کوستا صفیاني خداه زمون فتح راکه پکا کارونه کا فرام كافران سغتې دا مختلف کان فرام درته سي څه پکی سا جواب زمنان بیان کې یاداری غ بحث باندې تربيو هم ان شاء الله خا بسم الله الرحمن الرحيم خیال کا ور قرآن صرف څه آیاتم سړي زده کې نو بیان دازي له خير او برکت حضور پاکوي چې سړي جمعات تراش یو آیات زده کړ ته دومره ثواب لکه یو له وخې چې خیرات کړ اچې د بایاته از تکړه نه دومره او خدای زموږ عقیده ده چې قرآن شریف موږ لارې ویره نو سړی په قرآن شریف ځان نه پوهیږي چې لالي کس دی سار وختي اخبار سړی دوري چې اخبار کيس شي د پلان کېږي چې سړی درسته وړل دي او فلان کېږي چې خځه غواشي وي او فلان کېږي چې سړی سړی و جلو وي کله هغه خبر شي نو څه چلوغو خبر نه شي نو څه شو او قرآن شریف چې هغه د دی طاطه ده هدایت ته طرف خدای علی گل دی اې کې د حقوق قومونو د یادو ذکر دی او ستاره اخیده اسنه ده ناغیز د ټول خدا هر څه مخ کیږي زه ماسین د مسلمانۍ کې د قرآن شریف د زد کول فکر نه لې فبسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم تديبه اسما پاول کېدوره سوره بقر کې ملک نام راغله تاس په دوم روايه الف لام په دې عالم دی په پل سره پدې آیا دا د حضور پاکه او د خدای پرمنسکي اشارات چې په دې بولس کړی پی وی لکه هر جبه کې د لولې جملو او اختصار وي په یو حرف دا سره وی جملېن تعبیر په حرف سره کوي انګريزي کې تور سوب سرحتن دبليو اف پی د قشاندې لولې جملو او د لولې دونه اشارات ده هغه اشارات دي چه ده قرآن شریک کې د خداه او د پارتو ميانس گیدی ده بانده سبنه پیگر وَالِف لَام مِمْ خداه عالم لی پا مراد سره راپا دی آیات وقتا سخا مخاوه اے ویده الیف معنه اول لام معنه لازم مِم مومن تشاره ویده ده اول ده لقص نرارش تشاره لام د لازم نو مم د مومن نو معنا الف لامين. اول ضروري از دکول په مسلمان باندې غداه و ان شریف نو اول لازم على المؤمن هذا القران ان يتعلمه اول لازم اول ضروري اول واجب پا هر مسلمان باندې زدکړه دې کتاب ده بس دې درته و اول لازم لام مومن ذالک الکتاب دا کتاب دا یزدګه دا ما ته وای با خیال می خو دا اساره الله فرید پاک دې لا اله الا هو نشته دې لا عبادت بغیر د دنا سر باغ ته کا ته من بداګه منخت بداګه زاری باغ ته کا حاجة را وا باغ نه رسون کی د مرزون لر کون کی د مشکلات ختمه ان کی صرف د خپل لا اله الا هو نشته د لایق د عبادت نشته د لایق د عاجزه چې موږ ورته کو صرف د لویه هستی را ناوالے الحي القيوم جمدې په خپل همیشه د ازل ن تر وعده پوره قيوم د ټول جهان او د کې ښه عبادت خو یې اخیری کو عاجزه کو لته دا خدای غواړ صاحب تکي چې هغه د لویې 파 هغه اخیری درجه کې نو چې یو زاد باندې فنانا راځي دا خپل حستي په ټول ته محتاج یې هغه خدای عبادت لایق نه ری هغه زاد د عبادت لایق چې هغه خپل حسته وجود کې چاته محتاج نه نه هغه څه دې سره د خوې ذات حیات د خپل صفه کې یسلام سلام علیه حتی سم باندې چې خدای پیدا کړل دي چې خدای پیدا کړل نو پهه مخاطده څوک پیدا دا باندې چې يهوديانونی ویلو او دام تاسو شاهد دي چې هغه صلیبی دی واغی وجلل دي نو چې تاسو په خپل اوه دا مرقاله چې وځل شي وی دي او په صلیب باندې درې ورځې پروت او دا کراسته هغه یادګار دا داسه شکل هغه مرګه او د خانه نو چه پا کمزاد مانه فانا و مرگ رازی داغا خواه عبادت نشکی ده نو تاسو سنگا پا گرجا کیا گتا داسه ولاری نقشان ملاری یا پای عبادت ورته ولاړی مخامخ ورته بود ده عیسی علیہ السلام ملاری ستاسو د انبانو یانس که سپاخ شو انبانو کرشن محاوات تا رام چندر جی تا کالی دیوی تا پاربتی تا لاتوالی ته محا دو تا گتم بدتا ماتما بدتا او سوال تقریر تاسم بوتوالانی تا داغه بوتانم دلیل یو حستو دي دغه په نظر کې دا زبرغان تیر شوی دي په انبانو کې نو دا ری بوتاني یو کلی او تاسم د یثار السلام بوت جوړ کړل دي او تاس په شرک کې موطنه او گرجا کې دي یثار السلام بوتي او د مریم بی بی بوتي مخام ته مقام خورل بوتوالا کدهار چا بوتي دا ولا نه بوت څه شی دی په دوی جوړ کې د سټي موټو اره والا ورک جوړ کې پوزا ولا جوړ کې کته ورته ولا اخلاص کې سنيشت نه د د فرضې سني یې ریږي اا د فرضې سني دې عزت کړی نه شې دا یاد لري چې بوت ته عزت مون دین د بوت قدرني اگر چې دا غزاب قدرسته حضور پوهه چې مکافات کړم بیت الله شریف کې بوتانو او دا پیغمبرانو په نو دنه په بیت الله شریف کې د ابراهیم علیه السلام زوی جوړ کړي او د اسماعیل علیه السلام حضور پاک صحابه ورسوي جوړوي ورته دا علاوه یې راو ورته ولاو با باندې مارک دا بنه چې دا د ابراهیم علیه السلام به عزت هیڅ نه ها ابراهیم علیه السلام په خپل عزت باندې بدخ کنه دا عزت من بد هغه عزت من نه بد خو د عزت قابل شې نه بود خوکانو نو علاو ری رو ورزو بیما تی که نو کدا عیسیٰ علیہ السلام بوتی کدا مریم بی بی بوتی کدا موسیٰ علیہ السلام بوتی کدا بل پیغمبر بوتی ها غدا ما طول و ته بودان او بود پرستی په اسلام کی نشدہ نو اللہ خودے پاک دا عبادت لائق تے چی جمدے ہیں اس دی دا دا دی وجنہ چھ کمزاد بانے خنا رازی مرخ رازی اغب بلسو کو غ عبت نهکه نه د بهغه جن دمر غواه نه به د ضورې پاک نه غړه ځکه ضور پاک وفات شو دی نه به د سلام نه غواړه ځکه خ شومون و ر به ووفات نه به د حضره تیلی مارتزان نه غواه که غ په چه وا شو نه به دمې فار نه غه ځکه غ په چړه والی شو چې او هی اگر پخپل جن کې محتاج دی راغه بنا عبادت کې نه بداغنه سوال کې الحیو هغه ذات چې هميشه باقی او دائم دی پخپلا القیوم زما کا اسمانونو او دراون کې نه چې زما کا اسمانونو چې او درول دي اونې غني درول دي ازم قاړه یې درول عبادت کوله نه نزل علیک الكتاب بالحدق له حیات او د قیومیت په صفته دي ا نور بم در تقوی او صفاتونه بیان دي صفاتونه تا ګوره چې دا صفات چا کې شک دا صفات چا کې نه عبادت دا چا نشته لا نقلي دلیل له وېداد توحید بیان د قدیه دا یوالی یوا د کتاب کې نه دي فتورات او انجیل کې هم د خو دی توحید مننه وی تسلیث را واستې 3 ویدیا در خدایانو قائل دي نزله عليه وی یو و یو دی. یو دی. وی دري يو دي او يو دري انا کداکه مخه دا دريم چرته يو وي کوې دا دري خدایانه خو دا دري واړه به پسر کې يو دي مخه چې دري خدایانه ستا سره په عقيده کې او يا ته لاندې موږ غړي فات شکرو خاطش هغه يو خود چرایو کار کول شي کني شي کولې کيو کار کوي شي نو د دريم ته ساده ته او کيو کار نشي کول نو څخه خدای دنیا په انداز کې يو جسټه مرکم نه لرکي لدی ریډونه د یو شی خو ختم شو پرځه د تلکه نو یو یو درې کول دا څه خدامه یو فلسفي په دنیا کې لا د عیسايا نه فلسفه را په درې خدایان دي خو موږ د یو غړو نو دې تا خاني مې درې ا یو پلار یو روح القدس باپ بیٹا او روح القدس ا په دريانو نکام چرته ورېدل نه بنانه باپ بیٹا روح القدس توماره افزادت کرے बाप بیٹا روح خود حضرت علیاں نزل عليك الكتاب دا غلیق د پتا کتاب نازل کړي دا کتاب بالحق پرشتونی واقعاتو مشتمل له حق مصدقاً لتصديق غيرشتونی وي هغه کتابونه د چې مخکده د نړۍ وانزل التوراۃ والانجيل خله تورات او انجیل هم نازل کړي زکه دا د دې پلاس کيو ها حقیقی تورات ها حقیقی بی تورات تورات او تو انجیل چی اوزیکن ورطه نوم د بایبل خیره آده دی تورات تا تو صیفه قدیم و یا انجیل ته صیفه جدید کتب قدیم و کتب جدید احد قدیم و احد جدید نگی سایان مجموع چیده جدا جدا فو انجیل لی آسلور وار انجیل بیدا تورات پنزه سیلی پنزه بابا نا هغه راځي مګر دا د 100 ریپم برانونو سره سالینومي ولا بایبل یې فرید بایبل کده ته بیان وکم چاره کې د خدای متعالک سری وی خدای یاخوب عليه سلام سره کبډیو و نورو یې ورځم خدای پاک یې را ورځم دا چې د خدای له چې یاخوب عليه السلام یې را ورځي وی خدای پاک یې څرګرځي چې د دنیا اسمانونو پیدا کړو پارشه دډوواله ستړي شستو معنی وخت لا داسې په حاضرې انا پیران بارانو متعلق د قدم السلام وي چون کلوریا نه وي زمونینو نو لووریا نه وي یاره زمون کلار بداس مورش او زي مومنينو شراب ور کړل پخ نششنو وي اغي سره بد عملي کړه نه غين اولاد شو ان الله واله سلام الله علی سلام وی یو در تر تزه بیان کوم داغي په کتابونو کې موجوده کې د باپ سراو د صفه سراو د نخو سرا او ته وبي مو ما سې چې دا مسمنه کتاب دی دا په خواني رغب زموږ یو استادو مدینه منوره کې ان فرانس کې اوسېږي چې زما په اړینو ته یو ځل تقریر په انګلند فرانسيري فوق د انجیل متعلق بیان هما ورته استاد دا کتاب په دیسا علی سلام نو رسول کې لښوړي دا موږ چټک تللی دی کې خدای دې په موجوده انجیل کې چې رساله سلام قتل شو سوله دری رضی پدو خبر کیو بی پدو ازخ کیو نو بی لار دی داسی و یا لی عزو بی اللہ نو بی بارالار پل پلار سارا پارش معلابانی گست طرف تکینا وی خم آور تاوی داستا په پا انجیل کی یو کتاب چې په یو انسان نازل شوی نو داغه دا مرخ خبری پا کیر اتلیش چی دی مر شو خخشو نو خرستو خبر اتا یو سالی پا جمدونی کی پا آگه کتاب نازلی اینکی دا مرخ دا م نا ری وی وی دا دا ایسه پکې یو ځای شو نو چې دا پکې تورات کې به نشم د مثال السلام د ما بیان تورات کې موږ ته ما ډېر کتلی نو تورات کې په دوی په موسی علیه السلام په فلن کې ځې کې کلی کې د وښه خوانګ اول ته خخ شو نو یې به خبر نه معلومه شو نو ایسو ایسو چې آتا پتن لګې چې خبرې کومږي زه راخلي نو موسی علیه السلام خبرته چکم جوړ دې یا بادشاہ جوړ کړې د مسلمانانو 662 هجری کې ملک ظاهر بيبرس بادشاہ اوس دا علاقه یوه د سره نو هغه کې لیکي توقف کې په موسی علی السلام خبر جوړ شو دا غو شو به دا نو خدای په یونسان چې کتاب نازلی داغه د خبر او د مرګ ذکر پکې را